Meidät ihmiset on rakennettu niin, että kun joku kaltaisemme kokee kovan kohtalon, se tuntuu syvällä. Sitä kutsutaan empatiaksi. Me koetaan myötätuntoa uhria ja niitä kohtaan, joihin tapahtumat vaikuttavat. Nämä koskettaa etenkin silloin, kun se tapahtuu lähellä. Niin lähellä, että se voisi periaatteessa koskettaa jotain sun lähipiiristäsi. Me tarkoitan tässä tapauksessa nyt erityisesti niitä tapahtumia rakkaassa kotimaassamme. Tänään keskitymme erityisesti katoamistapauksiin Suomessa. Kyllä, ihmisten selittämättömiin katoamisiin. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin. Voi tuntuu uskomattomalta, että vuonna 2019. Ihmisiä katoaa, vaikka meillä on taskuissamme laitteita, jotka päyttää tätä meidän sijaintia ihan jokaisena sekuntina vuorokaudessa. Ympärillämme on kameroita, jotka taltioivat meidän olemassaoloa, puhumattakaan niistä silminnäkijöistä, niistä oikeista ihmisistä, joita meidän ympärillä liikkuu. Miten tästä huolimatta pelkästään Suomessa poliisi vuosittain jopa tuhat katoamisilmoitusta? Suurin osa näistä tapauksista tosin ratkeaa kadonneen teini löytäessään tiensä kotiin, kun rahat loppuu sieltä angstimatkalta, tai kun sieltä pihasta karannut perheen nuorin onkin leikkimässä siellä naapurissa. Tänään me puhumme niistä selvittämättömistä tapauksista, joihin liittyy jotain outoa. Kuvitellaanpa tilanne. Katselet seinällä tekittävää kelloa hermostuneesti. Pitäisi päästä jo kotiin. On perjantai, ja illaksi sovitut leffat reffit sun lapsuuden, kaverin kanssa vähän ressaan. Vielä on nimittäin ainakin miljoonan juttu, mitä sun pitäisi hoitaa. Te safkat, juomotkin pitäisi laittaa kylmää ja ei hey, hittokämppäkin pitäisi siivota. Tää on erityinen tilaisuus, nimittäin teidän elämäntilanteiden muutosten myötä. Te asutte nykyään eri kaupungeissa, toinen käy töissä ja toinen on opiskelemassa. Te pidätte yhteyttä päivittäin lukuisten sovellusten avulla, oli se Snapchat, Instagramissa meemien jaot ja Facebook-viestit ja totta kai WhatsAppin video- ja äänipuhelut. Mutta se fyysinen läsnäolo, se puuttuu. Siinä on sitä jotain erityistä, ja sä tarvitset sun parasta kaveria sun vierelläsi. Tunipäivä ohi, vihdoin, ja lähdet kotiin valmistautumaan. Illan leffavalinnat on jo tehty päivän aikana, kun ollaan viestitelty, ja pakolliset väännöt totta kai niistä leffaherkuistakin on jo tehty. Päivä kääntyy iltaan. Saat viestin, että sun friendison löytänyt tiensä jo junasta ulos. Enää tarvitsisi vaan eksyä oikeaan bussiin, joka kurvaa pari sadan metrin päähän sun kodistas. Taa tuttuu, vaikka sun kaveris onkin landelta. Täällä bussilla on menty yhdessä lukuisia kertoja, kun hän on ollut kylässä. Puhelimesi piippaa. Saat kuittauksessa sen, että jes, bussiin ollaan löydetty ja sun kaveri varmistaa vielä, että olihan hänen muistama pysäki se, missä piti jäädä. Kyllä oli. Niin kuin viimekskin. Lupasit tulla sun kaverias vähän vastaa sinne pysäkille, mutta ensin täytyy laittaa dipit valmiiksi kaikki muut herkut, jotta pääsee suoraan asiaan vaihtamaan ne kuulumiset face to face ja mättämään. Ja totta kai ehkä siinä taustalla voi pyöriä joku leffaki. Kello lyö sen verran, että sun kaveri pitäisi hypätä bussista ihan näillä minuuteilla ja Riena tulos häntä vastaan. Matkaa pysäkille on tosiaan vain muutama sata metriä ja sen melkein näkee siitä kämpän ulko-ovelta. Ulkonaan ja hämärää, mutta erotat sen tutun bussin, joka kurvaa sieltä mutkasta ja pysähtyy siihen omalle kotipysäkillesi. Kyydistä jää kourallinen ihmisiä, mutta et erota kaveriasi sieltä. Kävele tuttua reittiä bussipysäkille ja laitat samalla viestiä. Hei, mä oon täällä näin, mihin sä jäit? Viesti menee perille, mutta sitä ei lueta. Paikalla WhatsAppissa ollaan ollut silloin, kun kuitattiin, että bussiin päästiin ja varmisteltiin, millä pysäkillä pitää jäädä. Löydät tiesi pysäkille, mutta tuttuja kasvoja ei näy missään. Kaikki, jotka jää tästä bussista tällä pysäkillä kävelivät sinua vastaan tunnelissa. Mihin kaverisi jäi? Ensi ajatuksenasi on, että okei, okay, no ehkä se tulee seuraavalla vuorolla. Tässä on käynyt joku kämmi, ehkä mä arvioin tämän ajan väärin. Ja tämä bussi kulkee kuitenkin tähän aikaan illasta vielä alle 10 minuutin välein. Tiedustelet asiaa viestillä. tuloksetta. Ja sä päädytsit loppujen lopuksi odottamaan kolmen bussin verran, eikä sun kaveri näy missään. Viesti teemme perille. Video- ja äänipuhelut tuuttavat loppuun asti vailla vastausta. Mitä ihmettä on oikein tapahtunut? Mihin hän on voinut jäädä? Päivää myöhemmin hänestä ei ole vieläkään kuulunut. Ja tavoitellessasi kaikkia teidän yhteisiä tuttuja, kavereita, vanhempia, muita lähimmäisiä on selvää että hän on kateissa, eikä kukaan tiedä missä. Onko hän kunnossa? eksyyköhän hän? Onko sille sattunut jotain? Pahin mahdollinen skenaari, onko hän joutunut rikoksen uhriksi? Tietämättömyys kalvaa sua seuraavat viikot. Ja viimeistään silloin, kun siihen puhelimeen ei enää saada yhteyttä. joko akun loppumisen takia, tai ehkä joku sammutti sen. Miksi? Poliisille on ilmoitettu, mutta tuntuu, että asiat ei etene. Ja mistään ei saa mitään irti. Mysteeritarinat. Tämä tarina lienee aika yleinen. Se joku, johon tunnet tunnoit olevassa yhteydessä 247 jokaisella mahdollisella sosiaalisen median alustalla tai viestintäsovelluksen kautta lopettaa yhtäkkiä vastaamisen. Ensimmäinen ajatus on aina heti se, että okei jotain on sattunut, koska tämä ei ole normaalia. Miksi tämä toinen ei vastaakaan mulle heti? Okei, onhan noita luonnollisiakin taukoja aina, jos toinen on koulussa tai töissä tai vaikka ajaa autoa eikä voi vastata heti, mutta yleensä se selviää aika nopeasti. Ja kun mä mietin itseäni, mä muistan pienenä pelänneeni niin paljon, oikeastaan joka päivä, kun mä otelin mun äitieni kotiin töistä, että jos mä en nähnyt sitä tuttua valkoista pientä Hondaa sieltä, joka kurvas pihalle, ja mennyt siihen meidän parkkiruutuisiin kerrostalon edessä, niin jos kello löi, sanotaanko 16.30, ja mä odotin hänen tulevan siihen 16.15. Niin siinä vaiheessa mä olin jo heittänyt toiveeni, ja mä, mä olin ihan varma siitä, että mun ei ei koskaan palaa kotiin, ja mä jään yksin. Ja vaikka tää kuulostaa vähän yliampuvalta, mutta näin mä silloin pienenä poikana mietin. Jos joku tuttu ja turvallinen rutiini rikkoutuu tai muuttuu, niin ekanaan aina mielessä se pahin mahdollinen. Toistaiseksi tosin, tämä on aina jäänyt mun kohdalla ainakin turhaksi peloksi ja kaikille näille esimerkiksi mun äitin myöhästymisille on ollut joku looginen syy tai selitys. Yleensä just joku ruuhka tai mulla meni ihan pikkusen pidempään töissä. Ja tämä sitä aikaa, kun ei ollut kännyköitä, että mä olisin saanut sitä vastausta heti, joka teki tästä vieläkin kauheampaa. Mutta vaikka tämä useimmille meistä on turhaa se pelkääminen, kyseessä on aina joku järkevä selitys, niin toisin se on monilla muilla. Minkälaisia katoamistapauksia meillä Suomessa on sitten sattunut? Tässä on muutama outo, jotka jättää meille paljon tilaa miettiä, että mitä oikein on tapahtunut. Helsinkiläinen kampaaja Birgitta Silander katosi 24. elokuuta vuonna 2015. Silloin 65-vuotias Birgitta oli sopinut saapuvansa töihin kello kolmen aikaan ilta päivällä, mutta häntä ei koskaan kuulunut paikalle. Birgitan tiedetään lähteneen kotoaan kahden aikaan päivällä ja käyttäneen julkista liikennettä päästäkseen Helsingin keskustaan. Myöhemmin selvisi, että tosiaan Birgitta oli tehnyt lähtöä Viikistä, joka on tuolla Itä-Helsingin puolella. Birgitan matkakorttia oli käytetty 40 minuutin kuluttua oletetusta lähtöajasta, eli 20 vaille 3. Birgitan kännykkä, paikantui viimeisen kerran kello 17 työpaikan läheisyyteen Pohjoisen Rautatien kadun tukiasemaan, joka sijaitsee Tennispalatsin ja Kampin ympäristössä, eli ihan Helsingin keskustassa. Silanderin luottokortteja ei ole käytetty tämän elokuun 24. päivän jälkeen, eikä hänestä ole muitakaan havaintoja katoamispäivän jälkeen. Ainoa varma Silminnäkiä havainto Birgitan poistumisesta kotoa on tämän miesystävältä, joka majaili tällöin hänen luonaan. Sen jälkeen ei ole edes varmuutta, että liikkuiko Birgitta itse mihinkään. Meillä on vain hänen puhelimensa sijaintitiedot, tai no ei edes niitäkään tarkalleen, vaan me tiedetään, että se on ottanut yhteyden Helsingin keskustassa olevaan mastoon. Ja... Matkakortin leimauksesta jäänyt jälki, joka sekään ei jostain syystä ole kovin tarkka. Mä en ymmärrä, miten on mahdollista, että matkakortti kun leimataan, niin ainakaan siihen aikaan siitä ei ole saatu mitään tietoa, että missä se tarkalleen ottaen on leimattu, joka on todella autoa. Vuosi on nyt 2019, ja kun mä tein tutkimustyötä tämän Birgitta Silanderin kohtalosta, niin ei mitään, ei yhtään mitään. Viime vuonna 2018 julkaistiin vain uutinen, jossa kerrottiin hänen katoamisestaan olevan tasan kolme vuotta, eikä mitään uusia johtolankoja ole löytynyt. Joitain vihjeitä oli kuitenkin poliisille toimitettu, mutta ne ei ole johtanut yhtään mihinkään joka on tosi erikoista. Ja muistakaa, tässä vaiheessa haluan muistuttaa, mikäli te joskus näette tällaisia uutisia tai lähdette itse kaivelemaan näitä juttuja, niin mikäli näitä tapauksia ei koskaan ratkota, esimerkiksi katoamiset, nehän ei periaatteessa koskaan vanhene, ellei sitten tätä ihmistä löydetä, olisi sitten siellä ojan pohjalla tai sitten jossain on toisessa maassa elämässä uutta elämää, niin aina niitä vihjeitä voi ja pitää toimittaa. Jos sulla on minkälaisia vihjeitä, oli se pienenkin, pienen pienikin, tiedon jyvänen tai murunen, niin se voi loppujen lopuksi auttaa todella paljon. Palaten tähän Birgitan tapaukseen, niin hyvin erikoista tästä tekee sen, että poliisi on ollut tästä alusta alkaen tosi vaitonainen. Yksityiskohtia ja tietoja, niitä on annettu julki tosi vähän. Ja oikeastaan ensimmäiset uutisoinnit koko tähän katoamiseen liittyen ja aika myöhään tästä tapahtumasta, niin kuin syyskuun puolella. Onko tässä syytä epäillä, ettei pirkitan katoamisesta ilmoitettu heti, vai onko poliisilla ollut jotain omia epäilyjä ja, ja tutkimustöitä siellä alla ja ne, ne haluaisi pysyä vaitonaisina siitä, ettei, ettei ne sotkeutuisi? Tämän aiheen tiimoilta käyty tosi aktiivista keskustelua alan foorumeilla ja selattuani kymmeniä sivuja yli 150 sivun keskusteluketjusta on ihmisillä todella monia eri päätelmiä siitä, mitä Saattoi tapahtua. Todennäköisimpänä mystisissä katoamisissa pidetään yleensä vastuun pakoilua. Oli se sitten rahaongelmia tai jopa itse murhaa. Kytköksiä mahdollisiin rikollisiin tahoihin pidetään aina myös yhtenä isona aiheuttajana motiivina. Ja usein tuntuukin löytyvän näiltä uhreilta tai kadonneilta, sanotaan näin, jotain löyhiä mahdollisia yhteyksiä niin sanotusti palamaailman tahoihin. Selvä on silti se että Birgitta Silander on edelleen kateessa ja pian neljä vuotta katoamisen jälkeen meillä ei vieläkään ole varmuutta siitä, että mitä oikein tapahtui. Saku Inomaa, 40-vuotias, katosi 16. toukokuuta 2015. Hän oli matkalla Hämeenlinnassa sijaitsevalta mökiltä takaisin kihlattunsa luokse Helsinkiin. Saku nousi linja-auton kyytiin Iittalassa, mutta poistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä linja-autosta kello 13 Tervakosken rampin pysäkillä. Tervakoski ei ole lähelläkään Helsinkiä, jonka takia yllättävä bussista jääminen on jäänyt vaivaamaan tapausta seuranneita. Sakun kihlatun, eli Minna Vuorisen mukaan, on kuitenkin ihan mahdollista, että Sako saadun saanut matkalla paniikkikohtauksen, joita hän kuulema aika-ajoin saikin liikkuvissa metroissa tai busseissa. Hänen mukaansa asiat miehen elämässä olivat muuten oikein hyvin. Panikkikohtauksessahan on siis kyse siitä, kun niin sanottu taistele tai pakenne reaktio herää. Ja se voi olla tosi ahistava. Oireena voi olla hengenahdistusta, puristuksen tunnetta rinnassa, vapinaa, ja huimausta. Ja... Tätä väitettä, että Saku olisi saanut panikkikohtauksen bussissa, niin vahvis sitten myöhemmin selvinnyt tieto, että joku muu oli pyytänyt Sakun puolesta bussin kuljettajaa pysähtymään seuraavalle pysäkille. Ja se oli sitten tämä Tervakosken ramppi ja sen jälkeen Sakusta ei ole mitään havaintoa. Teorioita internetin keskustelupalstolla on heitetty lukuisia. Olisiko hän voinut sekaantua huumekauppoihin jostain syystä? Todella moni tuntui tietävän, että koskella huumepiirit ovat yllättävän isot ja Tervakosken ramppi on kuulemma sen verran hyvä paikka, koska se on vähän sivussa oleva mesta ja siellä olisi voinut ihan hyvin tehdä jotain tämän kaltaista, jotain hämärähommia. Ja siellä oli lähetty myös parkkipaikka, mistä saako olisi voinut nousta vaikkapa jonkun kyytiin ja lähteä siitä sitten tekemään näitä niin sanottuja hämäräkauppoja. Tai sitten yksinkertaisesti Saku on ottanut vaan jalat alle ja kadonnut kokonaan. Tietoisesti. Tämäkään ei ole mitenkään poissuljettu ajatus, vaikka hänen henkilökohtaisissa sosiaalisen median postauksissaan hän on hehkuttanut vapautta ja kihlautumistaan ja sitä, että kaikki on nyt hyvin. Erään ihmisen silminnäkiä havainnot antoivat toivoa, nimittäin pari päivää katoamisen jälkeen autoajanut naishenkilö oli sateisena iltana nähnyt sakun tuntomerkkeihin sopivan hahmon taluttamassa polkupyörää. Pari viikkoa myöhemmin hän oli nähnyt oletettavasti saman tyypin ajamassa tätä polkupyörää. Kun asia lähdettiin tutkimaan, löytyi sitten tämän silminnäkiä havaintoon liittyvä polkupyörä ojasta. Sen jälkeen tästä mystisestä bongauksesta ei ole kuultu eikä nähty. Tähän tapaukseen ei ole saatu lisää vastauksia vuosien saatossa, vaikka kuukausia katoamisen jälkeen tehtiin laaja etsintä alueella, jossa hän pussista jäi. Nämä laajat etsinnät yleensä johtavat onnistuneisiin tuloksiin, jos ihmiset sattuvat katoamaan, koska yleensä sitten löytyy sieltä maastosta. Ja surullinen, surullinen tosiasia fakta on se, että hyvin moni ihmisistä vain eksyy tai tietoisesti haluaa Lähteä täältä pois ja se yleensä sitten sieltä katoamisalueen lähettyviltä sitten löytyy. Mutta tässä tapauksessa Sakun kohtalo, se jää toistaiseksi selvittämättömäksi mysteeriksi. Ahdistavaa, todella ahdistavaa. Tehdessäni tutkimustyötä viime vuosien aikana uutisoiduista katoamistapauksista. Läheskään kaikkia näitä siis tosiaan uutisoida. Ja aika usein nämä on kiven alla. Ja sieltä taustalla voi myös olla se, että joku ihminen ei, ei halua tästä tehdä isoa numeroa. Ja oikeastaan ne, jotka siitä jostain katoamisista kirjoittaakin, niin ne ihmiset ja ne massa, jotka kiinnostuu näistä löypeistä tai uutisista, niin yleensä ne tekee näistä suuria. Mutta... Läheskään kaikkia katoamisia ei edes varmasti ilmoitetakaan. Joillekin se voi olla vain automaattinen oletus, että okei, ehkä tämä ihminen, joka lähti mun elämästä just nyt, enkä mä enää ikinä kuule siitä, halus sitä. Ja sitten ne antaa sen asian vaan olla. Olisi tosi mielenkiintoista saada jostain jotain statistiikkaa, että kuinka monta kadonneeksi julistautunutta ihmistä ää, ei ole ilmoitettu mihinkään, koska niitä varmasti on. Mutta kun sä lähdet googlettamaan nimiä, joita vilahtelee näissä uutisissa näistä kadonneista ihmisistä, niin suurin osa näistä on löytynyt. Ja mä en tiedä, onko se positiivista vai negatiivista, mutta melkeinpä kaikki muutamasta uutisesta, mistä oli yhteensä koottu varmaan kymmeniä nimiä, jotka ovat kadonneet vuosien saatossa, niin oli löytynyt. Ja uusi, suurin osa näistä tosiaan löytyy ihan puolivahingossa esimerkiksi vesistöistä tai metsistä, mutta löytynyt kuitenkin. Eli nämä ihmiset ovat menehtyneenä löydetty. Tämä on selkeästi se yleisin lopputulema, että elämä on päätetty joko itsensä tai jonkun muun, yleensä ehkä luonnollisen ää, tapahtuman johdosta. Aina ei tosiaan rikoksia näihin liity, eikä me vaan yksinkertaisesti tulla koskaan välttämättä saamaan mitään vastausta siihen, että miten tähän tilanteeseen oikein päädyttiin. Osassa tapauksista taustalla voi kyllä olla muutakin ihan uskomatonta ja älytöntä, kuten vaikkapa kidnappaus tai kaappaus. 2015 keväällä, jostain syystä nämä mun tapaukset hyvin vahvasti keskittyy vuoteen 2015, mutta silloin keväällä 14-vuotias Risto Koivula lähti järven päälläisestä lastenkodista isänsä kanssa sovitulle tapaamiselle. Risto ei kuitenkaan koskaan saamunut takaisin lasten kotiin. Poliisi julkaisi myöhemmin huhtikuussa tiedotteen, jossa pyydettiin havaintoja silloin 14-vuotiaasta Koivulasta. Myöhemmin selvisi, että myös hänen isänsä Juha Koivulla, jonka luokse hänen oli tarkoitus mennä sovitulle tapaamiselle, oli myöskin kateissa. Ihmetystä aiheutti se, että miten isä ja poika molemmat oikein katosivat. Voisiko taustalla olla jokin perheeseen kohdistunut rikos, vai mitä? Poliisin antaessa tutkinnan edetessä hieman lisätietoja ilmeni, että on syytä olettaa heidän lähteneen yhdessä jonnekin. Kuvat, jotka näistä kahdesta lehtien sivuilla julkaistiin, antoi olettaa niiden olevan passikuvia. Ja melko tuoreita vielä. Tästä kiersikin sitten ajatus, että ehkä he olivat uusineet passinsa ja häipyneet maisemista. Vuosi kului ja poliisi ei ollut saanut mitään kunnollisia vihjeitä, jotka olisivat edistäneet tutkimuksia. Kunnes yhtäkkiä Juha ja Risto Koivula tavoitettiinkin vähän tämän jälkeen lauantai-aamuna heidän saavuttuaan Espanjasta Suomeen lentokoneella. Isä Juha vangittiinkin sitten Vantaan käräjäoikeudessa todennäköisin syyn epätynä törkeään vapauden Riistoon ja lapsikaappaukseen. Poika Risto päätyi hoitoon, jonka myötä se paluu Suomeenkin ehkä jouduttiin tekemään. Ehkä heidän täytyy tulla Suomeen, koska Ristolla saattoi olla jotain, jotain hoitoa tarvitsevia, tarvitsevia pff, mitä lie sairauksia, mitä ei pystytty hoitamaan Espanjassa. Poliisi on ollut tosi vaitonainen monista seikoista tämän tapauksen osalta ja heillä on tiedossa motiivi tälle teolle, mutta lapsen riston edun takia sitä ei voida kuulema kertoa. Mutta he olivat kuulemma olleet siellä Espanjassa kokonaisen vuoden, eli ne olivat sitten lähteneet karkuun. Ja nämä epäilyt, mitä mäkin luin netistä ja keskustelufoorumeilta ja palstoilta ja kommenttikentistä, että hei, nämä passivat näyttää melkoisen tuoreelta. Voisiko tässä olla vaan, että nämä kaksi on lähteneet maasta? Ja kyllä, se oli, niin se vaan oli. Ja mä rupean vaan miettimään se, että. Tai se mietityttää mua tosi paljon, että kuinka helposti sä sitten loppujen lopuksi tällaisessakin asiassa pääset karkuun. Miten, kun sehän siinä on, kun sä matkustat, niin eikö siitä jäänyt mitään jälkiä, jos jotain kortteja, kortteja monitoroitiin tai, tai puhelimia. Ja mä, mä en tiedä, niin miten nämä toimii nämä tämmöiset asiat, että jos joku katoaa tai ilmoitetaan kadonneeksi, niin... M mitä siinä lähdetään tutkimaan? Esimerkiksi Birgitan äh, katoamistapauksessa, niin puhelinta ruvettiin heti träkkäilemään, että okei okay, se on, se on niin kuin paikantanut sen itsensä sinne Helsingin keskustaan se puhelin ja sitten taas miksei Juhan ja Riston niin kuin, puhelimia tai mitään ollut räkätty tai rahaliikenne että rahan käyttöä, koska se olisi varmasti aika nopeasti selvinnyt, että hei Juhan korttia käytettiin Espanjassa. Ellei hän sitten elänyt siellä vuotta käteisen voimin, mutta mä jotenkin epäilen sitä. No joo, näihin, näihin liittyy. Mä, mä en tiedä, miten nämä asiat toimii, joten en, en, en voi siihen ottaa sen enempää kantaa, mutta se vaan herättää mussa vähän ihmetystä. Mut poikki kuitenkin Juhan ja Riston tapauksessa on se, että joskus nämä kadonneet myös löytyy ja ihan, ihan hengissäkin. Ja näihin löytyy sitten kaikki vastaukset. Eli toivo elää. Ja moni tämmöisistä katomistapauksista ratkeekin vasta yleensä vuosien jälkeen, kun se mahdollinen ruumi silmestyy tai joku parka ohikulkija tai asian kuulumaton niin sen sattuu nyt sieltä sienestysretkeltään löytämään. Ja se on jotain semmoista, mitä mä pelkään, että joskus tapahtuisi mulle. Se olisi, se olisi varmasti erittäin ehkä ahdistava kokemus. Tiesitkö, että Suomessa tehdään joka päivä pari-kolme katoamisilmoitusta? Suurin osa näistä kadonneiksi ilmoitetuista on just yleensä pikkulapsia tai dementikkoja tai jotain vanhuksia. Ja näistä ei siis välttämättä edes kirjoita varsinaista ilmoitusta sinne poliisin järjestelmään niin kadonneiksi henkilöiksi. Tämä siis yleensä niin, mikäli poliisi muutama tunnin aikana sitten heidät löytää, niin kuin usein käykin. Joukossa on myös paljon metsään yön yli jääneitä marjastajia ja Ja varmasti paljon sellaisia, että hei mun aviomiehestä ei ole kulunut mitään, mutta se onkin ollut sitten viikon ryypereissä olla friendien kanssa, eikä ole vaan halunnut siitä vaimolleen kertoa. Nämä ilmoitukset on monien silmiin tai korviin varmasti ylireagointeja huolestuneiden lähimmäisten tai omaisten osalta. Mutta kaikki me ei tunneta näistä asioista samalla tavalla. Mä itse henkilökohtaisesti tunnen moni ihmisiä, jotka uskoo tämän maailman hyvyyteen ja siihen, ettei mitään pahaa voisi koskaan tapahtua, etenkään täällä Suomessa. Meillä on täällä asiat niin hyvin. Ja ei, don't get me wrong, meillä on todella hyvin nämä asiat täällä, mutta kyllä nyt tämmöistä, niin tämän pelkääminen on minusta ihan perusjuttu. Pitää nyt vähän olla se, on ollut vaistaa. Mutta nämä ihmiset, jotka mä tunnen, niin nämä, näiden käytös on just sellaista, että jos joku nyt sattuisi vaikka katoamaan, jos me luodaan tämmöinen skenaario, niin ne olisi ärsyttävän rauhallisia ja suhtautuisivat siihen just tyyliin silleen, että hei, kyllä se siitä kotiin selviää, tai kyllä sä hänestä kuulet, kun hän jaksaa viestiä laittaa. Tai ehkä häntä nyt ei vain huvita jutella takasi Ja vaikka tämä onkin useimmiten varmasti täysin totta, niin se ei vaan veisi mun omaa huolta siitä toisesta yhtään mihinkään. Täysin selittämättömästi kadonneet ihmiset luovat ilmaalle todella ahdistavaa epätietoisuutta. Ja mitä, siinku, mitä voi tapahtua ihmiselle, joka lähtee lenkille, eikä koskaan palaa sieltä? Tai, tai jollekin, joka on keskellä normaalia arkea menossa töihin. Ja viimeiset jäljet, mitä tästä jää, on puhelimen sammuminen ja sen sijainti jossain lähellä paikkaa, mihin tämä oli sopinut menevänsä. Elokuvista me nähdään gangstereiden ja mafiapomojen määräämät tapot ja mietitään, että voisiko joku kadonnut olla sekaantunut johonkin pahaan ja maksaa siitä isoimmalla asiallaan, eli hengellään. Mä en edes vois kuvitellakaan sitä surrua ja epätietoisuutta, mikä omaisilla tai lähimmäisillä on, kun he kuulevat, että joku on kadonnut eikä kukaan tiedä mihin tai miksi. Jopa vuosien piinaksi venymä odottelu ja epätietoisuus on varmasti uskomattoman raastavaa ja vaatii ihmiseltä todella paljon jaksamista. Vaikka uutinen ruumiin löytymisestä onkin varmasti kaiken jälkeen usein todella huojentavaa, miten tällaisesta oikein pitäisi selvitä? Mä oon tehnyt tätä taustatutkimusta tätä mysteeripodcastia varten, niin mua on jäänyt vaivamaan toden teolla toi Birgitta Silanderin kohtalo. Siihen liittyy niin vähän tietoa, että jos mä vaan voisin kehittää aikakoneen, mä ihan varmasti matkustaisin ajassa taaksepäin katsomaan, että mihin ihmeeseen Birgitta oikein meni. Toisaalta olisinko mä valmis kohtaamaan sen näin, mitä ehkä useimmat jotka ovat luovuttaneet tämän tapauksen suhteen näkevät. Enää puuttuu se paikka, mistä hänet pitäisi poimia. En Mua myös mietityttää, että jos hänen puhelimensa on paikannettu ihan tämän työpaikan vierestä, että tuliks hänelle joku este vai totesko hän nyt siellä, että ei hitto, mulle riitti, mä lähden nyt menemään. Voisiko tässä olla joku muu osana tätä kuviota? Voisiko se olla joku kaappaus, voisiko joku olla vieny hänet tai vai mikä? Tämä puhelin kuitenkin sammuu aika nopeasti ja yhteys siihen kadotettiin jo viiden maissa iltapäivällä, eli parin tunnin kuluttua tästä katoamisesta. Ehkä hän halusi kadota itse. Ja työpaikassa nurkilla totesi, että fuck it, ja sulki puhelimensa, ettei kukaan tavoitteli häntä enää ja voisi mahdollisesti kääntää hänen päätöstään. Tämmöistä ratkaisua tosin ei kyllä tehdä kovin kepeän otteen, etenkin kun hänellä oli kuitenkin jo himassa miesystäväkin odottelemassa. Todella hämmentävää Sitten taas Saku Inomaan kohtalo. Se, se sisältää jopa melko luotettavan oloisia havaintoja. Parin päivänkin ja viikonkin kuluttua siitä katoamisesta. Olisiko Sami oikeasti jäänyt Tervakosken pysäkille ja lähtenyt siitä Ryttylän seuralle, joka on siis siinä ihan vieressä, niin hengailemaan ja pakoon yhteiskuntaa? Oli poliisi ohjastanutkin jossain vaiheessa ihmisiä pitämään vähän silmiään auki tuolla havaintoalueella ja pyytänyt just tsekkailemaan tyhjiä rakennuksia, missä Saku saattaisi majalla. Tämä vaihtoehto ei tosin ole tuntunut kihlatun kommentteja lukiossa kovin todennäköiseltä. Jos se oli kuitenkin ihan tosi iloinen ja tuntui tosi positiiviselta, että menisi asiat hyvin ja näin, niin... Hmm. Ihminen tosin, se voi salata lähimmäisiltään vaikka ja mitä. Ja tämä, jos jokin, mua vähän pelottaa. Ihmiset. Ihmiset on meidän suurin uhkamme. <tos> Mä haluaisin uskoa näiden molempien olevan elossa. Jossain tuolla uusien elämien kanssa. Se on silti hyvin epätodennäköistä. Etenkin kun näitä naamoja on lehtiin painettu melko tehokkaasti. Ihmiset silti hyvin nopeasti unohtaa sen lööpisen bongaamansa naamavärkin. Ja ei ehkä enää rekisteröi tätä bongausta enää vaikkapa, en mä tiedä, kahden kuukauden jälkeen tästä tapahtuneesta, kun tästä on puhuttu. Mä en ainakaan sanottu, sanottuna varmasti muistaa. Ellei jollain ole just jotenkin tosi uniikki, uniikit silmät tai katse tai, tai kasvon piirteet, jotka painuu mieleen. Mut Herää myös ajatus siitä, että onko se vaan itsekästä. Jos kuvitella, että nämä on vaan lähtenyt ja jättänyt kaiken jälkeensä ja aloittanut uuden elämän, niin onko se itsekästä? Sun kavereita, perhettä, lähimmäisiä kohtaa. Entä jos se on, su jos on sulle sun aino se on ainoa tapa olla onnellinen ja, ja se tuntuu oikealta ja sun vaan täytyy tehdä se, niin onko se reilu muita kohtaan? Että sä häivyt, kuka ei tiedä mistään mitään. Samalla me myös mietin tämän kaiken jälkeen, että kuinka moni ihminen on päätynyt lööppeihin vuosien saatossa Suomessa tai muualla maailmassa kadottua mystisesti vailla mitään järkeviä selityksiä tai ratkaisuja. Ja sit samalla nautiskelee uudesta makeasta elämästä, uudella identiteetillä jossain päin maapalloa. Nämä numerot, nämä kiinnostaa minua. Kiitos todella paljon tämän Mystery podcastin kuuntelemisesta. Miten sä suhtaudut tällaisiin katoamistapauksiin? Ja onko se susta oikein, että jos sun vaan täytyy tehdä se, paeta jotain likaista historiaa tai jotain tai kamalia ihmisiä sillä, silläkin varjolla, että se jättämään kaikki sun rakkaat lähimmäiset, vailla tietoisuutta siitä, missä sä oot. Onko se sun mielestä oikein? No, osallistu keskusteluun ja anna ihmeessä palautetta tästä podcastista. Hashtagilla Mystery sosiaalisen median kanavissa. Ja jos sulla on mulle tai asiaa saanut jatkaa keskustelua tai mitä tahansa, niin sä löydät jokaiselta soomealustalta nimimerkillä E-Speaks ja se kirjoitetaan d Speaks. Nähdään siellä ja kuunnellaan taas ensi viikolla uuden Mystery Podcastin parissa. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin.